ezena dit ea txebai koalizioak elduden urteko Eriko Bostak prestatzen ditu. Eta jadanik, jakina azten du alderdi sozialistak ez duela uste izan behar, bigarren itzuliko Bost erre serbabat izanen dela, Euskal Herriko galde guzien kontra joan direla sozialistak diote abersalek. UNP alderdiko buruzagiek Eriko Bostetako zerrenda buruak izendatu dituzte hiri handien zat, bayonan Silvi Durruti izanen da, Max Brisson UNP-ko departamendu burua entzunendugu. Luhza ingi alkarteak diru biltze kampaña bat asiatu urtea astapenean, laborantziako luhak beste baliatze bat entzat txaltzeko direlaik, artian sartzen alda, zafegaren lehen tasun eskubideaz baliatuz, bainan hochtarako diru parte bat aitzinatu behar du. Baijonako kaf hetxiko Ote da, baiona eta paueko kaf familien alokazionek kutsak bateratzea deliberatu dute estado maileko arduradunek atzo diotenaz ekonomiak egiteko kutsabak arbat egin nahi dute departamentuan eta kasu ortan dena pauen lietaike hitzarmena zuten aste artean estadoko kutsak eta estadoak pondu bat bazen argitzeko eta atzo eta baijonako kutsaren heztea deliberatu dute, duela bost urte ere berdin gertatu zen eta bohokaren bidez ardietzisuten baijonako buligoak atxikitzia. Sehaskak ustailaren amaseian uh, ukanen bere hitzordua Parisen hezkuntza, kultur eta bagne ministeritzako ordezkariekin bilduko dira egun hortan, eh, eskualegiko parlamentariek eta ere eskolim beste eskualdeetako imerzio eskoretako ordezkariek parte hartuko dute. Castelno-Darriko Spangerro enpresan ahangura nagusi altagar zaile bat baza eta pentsatzen altzen bazterak estituko zirela, baina Natzo, Loran Spangerroren enpresan ahriko diren lahatonoita amarlangilen zerrenda zabaldua izan direlarik, Bidea la de ya da ja yudu lohans pangueron agushiak berak eganez baldintza horietan etzu el aktibitatea berri sa biatzena hala bidesiki artean espeitira oficio presuna batzu nabatzu nola harakinak falta dituela eta bestalde beste arazo handi bat ere agertzen dena da klientak klientak nocha izanena direne momento ko neor Baionako batiman lanivel enpresako langileek, pagatuak izan behar dutela deliberatudu atzo baionako prudometako ausitegiak, bazen zonbaitilabete jornalik ez zute laukan, enpresa ortako hemezorzi langileek, CFDT sindikatari ekin, beren nagusia ausitan eman zuten eta judeek arrazoin eman dute langileek. Lege biltzareko haute urte bat pasat delarik eta herriko bosetarako urte bat falta delarik pondua egina izan du Euskal Herria bai koalizioak alderdi sozialistak Euskal Herriari begira ukatzea besterik du ja, ez duela erakutsi salatu du peioetxe berrian txartek Jadarnik duela hastezan baita epatu genituen ezagupen instituzionala Gatazkaren kopombidea eta Euskararen gaia. Baina baita ere, aspektu sozialetan hartu zituzten engai amendu batzu ere bigira. Jalanola, etxe bizitzaren tematikaren inguruan, ikusten dugularik, lege berrian, bigarren egoitzen kontrako neogirik ez dela agertzen. Nahizan dugu ere altxatu arazo bat, arazo berezi bat emengo parlamentarien jagerari buruz, eta hau da hartu zituztela engaiamendu batzu firmaturik lege biltzareko bi itzulien artean, Beren izen tropioan, eta ikusten dugula geroztik gobernuak ez dituela gauzatzen, orduan duan gure galdera da, Zer urektu behar den, beren jarreran, ea ez denez ambiguitateo rengibelean, azkenian manipulazio jutsa eta jendearen trompatze uh, lazgarri bat. Heldu den urteko herriko bozer begira, abertzaleak ez direla bigarren itzulian alderdi sozialistaren boska erreserba bat, jakina azidu peio etxeberrian txartek, eta egoera kerri zerri aztertuko dituztela, eta abertzalean sustengua ez dela automatikoa izaren. Boscetan Beti UMPko susendaritzak Sylvie Duruti Senatodo du Erico Boscetan Bayonako segendaren eremeiteko heldu den urtean Jean-René Chigara eta Saint-Troarekin aliantzarik baztertu ez badute. Ide, Leenitsuliana ala bigarrenian izanenden era bakitzeko dutela saldu dute. Bayonako lehen Chuantak uai dela hte batzuk adierasi zuen. Erico Boscetan aurkezteko chiedea eta UMPri sustengua galdekin Max Brisson Departamentuko UNPko arduradunak argi utzi du, Akordio bat lortzeko tan Frantzia mailan deidekin eginen duten akordioaren araberakoa izanen dela. Se... elkarketa hatznetik idatzitako artikuluri gabe ereman behar da. auge baldintzarik gabe guk ez dugu aurre ematen, guk diogun auta bat dugula, eta galderak egiten ditugu. Alianza, lehen itzulitik egin egime erda, alabigarren itzulitik, zein da estrategia honena, ez da baizatu behar da. Lehen itzulitik, egite egitea erabakitzen badugu, nor izan behar da zerrenda burua, ez da baizatu behar da. Zein programa, ez da gai erjunta, zein leku sensibilitate bakoitzari, hori ere ez da erjunta. Horiek dira guk egiten ditugun galderak. Silbigitik ziligitasun osoa du. Jokatzeko elkajizketak erereaitiko Gizanjanjo etxega jairekin, baina baita beste batzuekin ere. Anji etxeto, baiionako egiko ettzen ikusi nahi zuten sensibilitate guziekin. Bestalde, beste hirietako hautak aien ere eman zuten. Uztega bekediarik ezta izan angelun, Claude Olive izanenda eta miarritzen beraz Max Brisson bera. Doniane loizunentzat aldiz Michelle Aliumarri eta Peiuko du duaren artean ikusi beharko dute. Kultur munduan ezaguna zen Robert Duald pausatu dazo arraangoitztzen, Robert Duald kanttari musikari eta antzerkilari bezala ezagutua zen, Pierre Paul berzaitzk aspaldiko laguna zuen bere ikusgagietan ere parte hartu zuen eta una bere lekukotasuna. Nik esagutu duet Robert dilakasik hoita hamaruk e, ebiltan zelakos suberroan eta bereziki ataratzen laketzean izigarri be atabalaikin eta bi e, gaiteroekin hori izagutu duet unksua, tasagizona eta eskoltzalia eta lagun guzu berdenboan botsuat e, izigarriku botsa batzian Robert eta nilakadun dean e, aribea, eta berduk eskoaltzale familia bat eta kosene bat, eta beraz zolakoak duaiten derrebaik denak penatzean itut eskoaltzaleak eta eskaldunak, eta geho behantzea guzagutu diat gobekian zerkien Daniel Lambartekin, eta gero izan deat egiten asbo bat ikuskizun batetan parte arrazina inoan, benan eitartzenak arrazamantzean eta erazbeak ezestu zean eta horretan atunen dien. Robert Dualden eosketa, klarun bat goizean amahaketar ditan izanendira ustaitzeko elizan. GFaren segida hartu duen luk zaindiak zazpi luk xaltze tratu bereskuratu ditu zazpi horietan zafferaren gana jodu luken jabek etzitzaten beren ere muak presio ezin onargarian txala. zazpi afera horietaik irutan astapeneko helburua lortua izan da, hau da jabeak xaltze horietaik erretiratzea gauzak nola egiten diren luk bat xalga idela jakiten duelarik zafferaren ganat jotzendu du zaindiak lehen tasune Erozteko eskubidea apikadezan Horren egiteko presiuaren euneko Hogoia ordaindu behar dio Lurza Indiak zaferrari Eta dirubilze kanpaina bat beraz abiatua du Eta nahi bali madu zuek ere parte hartu Se eta sunguziak atse manen dituzue Lurza web gunean Eta ehelbek jakinarazten du, azken asteetan izan haro txaharen hainbat laborarik, ondorioak jasain dituztela, beren pence eta alohetan, acto ere saltasunak, pencean deatuak, eta beste, pak laguntzen uke hainbat baldintza errespetatu behar dira, lugen ere maiteko maneran, baldintza zonbait zira betetzen aurten, eta administrazioak derogazioniak aplikatuko dituela, jakina azidu halere eh, aldaketak edo ondoriuak deklaratu behar dituzte laborariek ustailaren hama bosta aitzin jakin gutun modeluak badirela orrendako eelben Eskoalejiko Laborantza Gambara kontabilitate zentruetan administrazioan hatxemeiten ahal direnak jala beraz eelbek eh, jakinarazten duena Bi minuta begogeita bost segunda iradu goizuntan Iruñeko Sanferminetako bosga gen entzie joak presuna bat buruuan kolpatua ereman dute ospitalerat. Pilotan plazalaxuan eskolegiko ligako aste nagusia, donibane garazin izanen dira partidak egungo hontan, lehen partida goizuntan, namarra gaterditan luzeko finala eta gero aratsaldean lau honetai goiti izanen dira joko garbi eta pala lodiko partidak. Eta txirin dolaritzaan, eh, atzo, avrans eta monsen michelen arteko eta mairu kilometrako kronoa, Toni Martinek irabazizuen, salkapen nagusian, Kris Frumek doatora horia, lehen euskaldunak, Mikel Niebe, euskaltel euskadikoa, Hamos garen likian da, eta Igor Antón, Hogoi garen likian, egun goetapa, fuzer eta turren artean, berreunta emezorzi kilometrakoa.